פרק ל"ד. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנעם, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנעם לגבולותיה. והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום, והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה.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 لناحل أت بن إسرائيل ب كعا.